Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita menyambung pembacaan kitab Muhimmah fil 'ilmil hadis muka surat yang ke 12 ya. Yang yang yang yang yang, yang Jawi. Yang Rumi 39. Masih lagi kita membicarakan tentang kelebihan-kelebihan orang perempuan yang taat kepada suaminya. Dan telah mengeluarkan oleh Ibn Ali dan Rafi'i daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak. Sama tak? Lah. Tak sama? Hmm, di bawah tu Baik. Di bawah tu Baik. Dan telah mengeluarkan oleh Tiyah Lusi. Bermula hak suami atas isteri Hak suami daripada isteri. Pada isteri itu, ada hak-hak suami. Jadi seorang isteri, seorang perempuan bila berkahwin dengan suami, kena tahu apa hak suami yang ada pada diri perempuan ini. Ialah, jangan menegahkan ia daripada pakan dirinya... Dan jikalau isteri itu berada di atas belakang pelapik unta sekalipun. Kalau suami berhajat, jangan halang. Jangan tolak kalau suami berhajat. Walaupun isteri berada di atas belakang pelapik unta sekalipun. Tengah duk naik unta. Suami berhajat. Aku rasa aku nak pahawih. Aku dah turun. Bukan maksud macam itu. Jangan tuan-tuan faham pula tengah dua-dua naik motor keris. Naik balik kampung dekat gombak Sampai tengah jalan Ajak pula apa eh? No no masuk dalam kebungetah tu bukan Carilah tempat yang berpaedah sikit Tetapi kalau nak tunjukkan kepada kita Kalau suami berhajat Kena bagi Itu maksudnya Tak bagi tu yang pincucuk isteri Tak bagi tu yang pincucuk isteri Yang tuan-tuan duk tengok dalam paper Duk baca dalam paper Duk tengok dalam TV tu Suami naik, naik minyak. Dia lah dia kata harga minyak naik. hang pula pun menyebabkan aku naik minyak. Ah, dah mari tuan dah tuan-tuan. Sebab itu, Selesaikan dulu masalah suami ni. Walaupun isteri sedang sibuk memasak. Suami berhajat. Tutup api dapur dulu. Lepas tu, Tutup api suami pula. Ha, itu maksudnya. Jangan tak bagi. Begitu juga dengan si suami. Kalau isteri berhajat, kena layan Abang, cik rasa berhajat pula abang, weh, kena layan. Macam mana isteri kita nak daripada isteri. Kalau isteri nak daripada kita pun, kenalah layan Masalah dia ustaz, macam mana saya nak layan. Dia minta pukul 12 tengah hari bulan puasa ustaz. ah yang tu. Kena sabak banyak-banyak lah. Sebab itulah dia suruh puasa. Puasa ini mengekang nafsu. Puasa ini mengkontrol nafsu. Dua benda yang disuruh kita puasa. Yang pertama puasa perut. Yang kedua puasa syahwat. Kerana apa dua benda ini disuruh puasa? Kerana dua benda inilah yang membawa banyak kerosakan pada kita. Kenapa orang makan rasuah? Kerana perutnya lapar. Kenapa orang makan harta anak yatim? Kerana perut kerana apa orang ambil harta orang lain jadi harta dia kerana nak put sebab itu nak itu ini disuruh puasa yang kedua yang boleh merosakkan kita ialah syahwat isteri orang kita tengok kita nak anak dara orang kita tengok kita berkenan bukan setakat isteri orang anak dara orang kita berkenan kambing pun kita berkenan contoh kita baca ada case yang kambing dirogol diikat kaki tangan kambing. Dirugul kambing. Yang ini yang dikatakan syahwat. Disuruh puasa supaya kontrol dua benda ini. Yang banyak membawa kerosakan kepada manusia. Perut dan syahwat. Baik. Dan pada satu riwayat, sabda Nabi SAW, Iza du'i rajulu zawjatahu lihajati, Fal taktihi wa'inkan alatan nur. Apabila memanggil-manggil oleh seorang suami akan isteri kerana hajat. Oh, ibu. Udah malam ni, poh, datang dah tidur, kata suami dia. Yang isteri ni sedang memasak di dapur. Maka hendaklah datang kepada suaminya, walaupun isteri itu sedang memasak di dapur sekalipun. Tutup api tadi. Hentikan menggoreng. pi goreng suami dulu. Maka tiada seorang perempuan yang menyakiti iakan suaminya. Melainkan menyumpahlah oleh dia. Akan bidadari yang di dalam syurga. Mana-mana isteri yang tak layan suami. Sedangkan suami dia orang baik-baik. Suami dia orang taat, suami dia baik dengan Allah, minta layan. isteri tak layan. Bida dari dalam syurga menyumpah, bida dari kata apa kalau kamu tak mau pada suami kamu, bagilah ke aku, aku nak. Ha, bida dari nak tuan-tuan. Dia kata di sini walaupun suaminya kurit, tinggal rangka sekali pun, dari tetap nak. Dengan syarat laki laki tu baik. Tengah isteri dia kata, hm, tak bayar lah Ustaz. Tular angka macam piano. Lantau lah, tak layan dia pun tak apa Ustaz. Jangan, dia orang baik. Walaupun tinggal tulang angka je laki-laki tu. Kalau dia beriman pada Allah, Nabi sebut dalam hadis tu lebih kata apa? Dan dia adalah menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya dalam dunia. melainkan berkatanya oleh isterinya dalam bidadari yang elok rupanya. Jangan engkau sakiti akan dia. Nanti mati dibunuh Allah kan kamu. Beda dari jangka macam itu dekat dia. Jangan nak kata apa kat lelaki kamu. Lelaki kamu orang baik. Nanti kamu mati dibunuh Allah. Maka bahawa sesungguhnya iaitu padamu. Daging yang berjalan hampirlah ia bercerai dengan kamu. Datang ia mendapatkan kami. Kata bida dari ni kalau suami kamu tu kurus kering daging dah tak ada tinggal tulang saja pun kami masih berhajat pada suami kamu ni dia tuntutan kelebihan isteri-isteri layan suami tapi bila tak layan suami bida dari nu jealous bida dari kata tak mau kami ambil baik dan telah mengeluarkan oleh Tabrani bermula perempuan yang tidak menunaikan akan hak-hak Allah tak sempurna semayang, tidak sempurna puasa, tidak sempurna ibadat haji, sehinggalah perempuan tadi mendatangkan hak sekalian suaminya. Rajin macam mana pun istri itu semayang, tapi tak toa kepada suaminya, tiada diterima semayangnya. Tutup aurat ni, nampak mata saja. Nampak mata je tu orang. Ui alimnya. Tangan ni pakai sarung. Kaki pakai stokin. punyo rajin sebaya. Tapi dengan suami, ditegkin-tengkinnya. Dengan suami, diherdik-herdiknya. Pakailah macam mana pun. Allah tak terima ibadat kamu. Sebab kata dia, tidak diterima. Sehinggalah mendatangkan hak suaminya. Dan jikalau mengkehendaki akan dia daripada halnya, di atas belakang pelapik unta sekalipun, janganlah ditegah akan dia. Tapi suami-suami pun janganlah pegang hadis ni semata-mata. Nampak Ustaz? Nampak tak? Suami ni kalau berhajat, macam mana pun isteri kena bagi Ustaz. Faham-faham lah, isteri tu teruk memasak, teruk jaga anak. Sebab itu suami ni dia ada satu lagi perkataan Atau perasaan lain Yang dipanggil sebagai ihsan Mesti ada sifat ihsan Sian dekat isteri Daripada pagi tak duduk-duduk Jalan je Tiba-tiba kita paksa Cepat lah Hantar belajar Ustaz Kazim kata apa tu Kena bagi Dia duduk kira Ustaz Kazim kata apa je Ada isteri dia basuh kain basuh pinggan Tukar bumbu rumah Sudah punya burung tu Yang tu saya tambah Bumbu rumah dia bocok atap tu pun Isteri pergi tukar Turun-turun suami nak Ay, Tak ada ihsan langsung Tak ada ihsan langsung ni Lepas tu suami ni Kena ada masa Tentang buka dalam kitab Razali Imam Razali, Imam Shepi'i Sebaik-baiknya berapa kali Seminggu, dua kali Sebaik-baik ini sehari tiga kali ni. Tak ada nak kerin rambut isteri. Asal kerin basah, asal basah kerin. Hmm. Sebab tu kadang-kadang isteri ni serenda. Dia kata bang, "Kelaba nak kahwin lagi seorang, kahwinlah abang Jenis-jenis suami macam ni. Jenis tengok aja jadi. Asal jadi tengok. Ha, sebab tu Allah Ta'ala bagikan pada kita Hukum nikah 2, 3, 4 bulan. Sebab ada jenis macam itu Saya banyaklah jumpa tuan-tuan Yang mari minta ubat Dia kata Ustaz saya tak tahu Ustaz, Saya pun kadang-kadang kesian Tapi dia buat macam mana Ustaz berkenak Ustaz tolong bagi seluruh sikit Ustaz Macam-macam Mari jumpa saya Di antara minta bagi kendorkan naksu Supaya tak kuat sangat ada yang datang pula Ustaz saya dia langsung tak selera saya tulung bagi mask ada juga macam-macam manusia ni ada yang datang mengadu pada saya dia kata Ustaz isteri dia haid lima puluh hari lama sangat Ustaz tulung buat jampi ke ayat benderang ke apa ayat jampi ke Ustaz ke tulung bagi pendek sikit saya kata nak bagi pendek macam mana sebelum bertunang tu tak tanya tanyakah Berapa hari haib Dia kata Ustaz 15 hari Lama Dia lah. tunggu Dia buat macam mana Dia dah kategori panjang Haibnya nak kata Apa patut masa bertunang dulu Ni soalan yang kedua Berapa hari haib Maksudnya kena tanya macam itu Ni yang tak tanya Pandai-pandai Dia nak buat macam mana ujian? Macam-macam tuan-tuan Untuk orang perempuan Yang Baru ni ada satu bapa. Anak dia umur 8 tahun Keluar Darah 8 tahun keluar darah Belum-belum belum dikira sebagai uh, akhir balair Dikira tahun hijrah 8 tahun hijri Itu dipanggil darah fasad Darah yang keluar Daripada budak perempuan Yang di bawah 9 tahun Itu dipanggil darah fasad Itu bukan darah haid Dia berkata pada saya Dia kata anak dia Datang darah ini Sejak bulan 12 tahun lepas Sampai sekarang ni bulan 9 Jenuh perubat tak berhenti-henti lagi Doktor pakar cek apa cek Tak berhenti-henti lagi Tuan-tuan ambil di dalam surah Al-Baqarah Ayat 127 Ini bagi tuan-tuan Kenal baca ni Tuan-tuan jangan anggap masalah haid ni masalah perempuan Bila kita ada isteri Haid isteri itu masalah kita. Bila kita ada anak perempuan, haid dia adalah masalah bapa. Jangan bila isteri kita mengadu abang, anak kita tak berhenti larahnya abang. Bukan aku punya hang. Hang lah kena kaji tengok. Hai, mana boleh jawab macam itu? Salah satu usahanya ialah, dibaca daripada surah Al-Baqarah, ayat 127 sampai ayat rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-tuan sebaik-baiknya tuan-tuan baca pada air, tuan-tuan bagi minum. Kalau boleh buat, ambil pencelup ke... ambil dakwat hitam, dakwat yang boleh makan seperti apa, jus kah, cordial kah, jus anggur kah ditulis pada pirin. Ayat tu pendek je tuan-tuan, ayat itu dan tuan-tuan sapukan dan minum. Insya-Allah pendarahannya berhenti selalu orang bila nak pergi buat umrah nak pergi buat haji, dia makan pil penahan haid tak payahlah makan doa ni, sampai di Mekah keluar haid nak berhentikan haid tu macam mana supaya senang nak buat ibadat, minum saja air yang saya bacakan tadi pada surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 2, 7 baik dan kata dia dan tiada harus perempuan itu puasa sunat Melainkan dengan izin suaminya Tiada harus Abang besok saya nak puasa Puasa enam belas syawal hmm, Puasalah kamu Sila Abang besok saya nak puasa enam Ni mesti raya dah habis dah ni Suami kata jangan Abang tak izinkan Maka tak rayalah dia puasa Habis itu kuranglah pahalanya ustaz Tidak pahalanya tak berkurang Dia dapat pahala toat pada suami jadi, akak-akak, janganlah duk kutuk kawan kita yang tak puas enam. Kamu tak puas enam, non? Hmm, tak ada. Hmm, rugilah. Orang puas enam dapat pahala puasa sepanjang tahun. Akak dapat. Akak hari pertama raya, akak dah puasa. Itu dia, tu, tuan-tuan. Konon-konon nak dapat pahala berdosa tu. Eh. Orang raya, raya lah. Dia puasa lagi. Eh, mak, tak tahulah tuan-tuan macam-macam hari ni nak posar pun raya kedua lah raya pertama ni raya hari kegembiraan harap posar ini dia kata kak, kak, kak, kak senang ke hari raya kedua kak posar lah ha? senang tangguh lama-lama lah, rumah open house lah rumah terbuka lah payah rugi yang tak posar non orang macam mana suami non tak bagi dia suruh layan dia orang je hmm, rugi yang menikah tu yang kak tak mau menikah tu no? musalah juga. Dia nak betulkan yang dia je tentu. Jadi dia dapat pahala taat pada suami, kak poh dapat pahala puasa sunat, masing-masing dapat pahala, cuma cara dapat pahala berbeza. Dapat pahala berbeza. Cara dapat berbeza, pahala sama. Ini kata kita, bila kita tengok orang tak buat ibadat sunat, kita kata dia rugi. Dia dia tak dapat pahala macam kita ajak dia ziarah orang mati dekat taman kita. Dia tak nak pergi sebab suaminya tak ada di rumah. Suami dia pesan jangan keluar rumah. Taat kepada suami wajib. Ziarah mayat sunat. Taat itulah yang wajib. Ambil yang taat. Walaupun dia tak pergi ziarah, dia dapat pahala wajib iaitu pahala taat kepada kepada suami dia. Baik. Dan tiada harus dan jika dia juga berpuasa, kamu jangan puasa sunat. Abang perlukan kamu bila-bila masa, kau faham? Kamu tu onkol, faham? Hmm, isteri buat dah ya tuan-tuan. Dia puasa juga, maka berdosa lah perempuan itu dan tiada diterima puasa sunatnya. Selita. Nampak tu tuan-tuan, power suami tu. Sebab tu dia makan power root Tapi janganlah menyalahgunakan kuasa Yang Allah bagi Bukankah isteri juga berhak Untuk buat ibadat Kamu jangan balik rumah mak kamu Ini perintah abang sebagai suami Bukankah dia ada mak Kenapa diputuskan silaturahim dia Dengan mak dia Hey, Ustaz, Bila saya ambil daripada mak dia Bila saya kahwin dia Daripada keluarga dia saya ambil Ustaz Maknanya dia sudah jadi hak mutlak saya Memang hak mutlak kamu Tapi masalah kan Mak dia yang melahirkan dia Bapak dia yang mencita-citakan dia Bapak dia yang membesarkan dia Kenapa diputuskan hubungan silaturahmi Biarlah dia balik Apa salahnya je raya tahun ni balik rumah dia Dah enam tahun balik rumah kamu ada ibu yang datang jumpa saya tuan-tuan mengadu anak dia kahwin pada usia enam belas tahun. Tiga tempat. Sebab pemuda pun mudah kahwin kau. Dia kata ustaz dah ikut jantan ustaz. Duk bagi rumah jantan lah. Lepas semua kita pun naik malu lah bagi menikah. Ambil SPM pun tengah dah menikah. Umur lapan belas tahun bercerai. Saya tanya pasal apa bercerai. Dia kata Ustaz suaminya Ustaz nak keluar rumah kunci pintu daripada luar. Tak dibaginya isteri keluar rumah. Kami nak ziarah pun tak boleh. Dan dia tak pernah bawa anak kami ni menjumpa kami hatta raya pun Ustaz tak boleh balik. Dua tahun menikah ni anak kami ni siksa Ustaz. Eh. Nak jumpa adik-beradik tak boleh, adik-beradik nak jumpa dia tak boleh. Sehinggalah nak telefon kami pun tak boleh. Uy, dasyatnya suami macam ni cemburunya Tuan -tuan boleh bayang tak dia nak pergi kerja dimangganya kunci rumah tu daripada luar buatnya rumah tu terbakar ha, yang ni yang kata ni menyalahgunakan kuasa pecah amanah ni akta kanun ke seksaam ni dengarlah sampai macam itu bukankah dia ada ma takpe lapar Raya Haji tahun ini balik rumah. Raya Posar tahun ini balik rumah kamu. Apa salah suami cakap macam itu? Ambil hati mak, ambil hati isteri, ambil hati bapa mertua, ambil hati adik beradik. Dengan bergaduh, raya ni. Asal raya bergaduh, asal bergaduh raya. Asal raya bergaduh. Cuba kita sebagai suami tunjukkan keteraran kita sebagai suami, ke fleksibiliti itu. Tak apa lapar. Tahun ini raya puasa rumah abang. Raya haji rumah kamu ya. Tahun depan raya haji rumah kamu. Raya puasa rumah abang. Ya? Isteri mula-mula dia hanggup. Baru dia perasan. Oh cerdik untuk dia. Ya? Tuan-tuan faham ya. Raya puasa tahun ini rumah abang. Terbalaklah ya. Raya haji tahun ini rumah kamu. Raya haji tahun depan, rumah kamu. Raya puasa tahun depan, rumah abang. Dia, dia berhubung sikit je tuan-tuan. Baik, kemudian. Dan tiada harus pula keluar ia. Ya. Bukan, bukan, bukan. Dan tiada harus pula memberi sesuatu daripada rumahnya. melainkan dengan izin suaminya. Jangan bagi sesuatu tanpa izin suami. Datang peminta sedekah. Halo? Halo? Minta sedekah? Pasti apa? Halo Ustaz? Dia minta sedekah untuk bantu anak-anak cacat. Orang Cina. Pusat kebajikan orang Cina. Halo lah. Takkan dia pergi zalam. Kita minta derma untuk kanak-kanak uh, down syndrome. Syndrome down. Ada duit kah Encik? Baju kah? apa kah, Biskut raya kah? tak. Apakah boleh bagi Maka Syarok kata Tak boleh bagi Sehingga minta izin daripada suami Jangan Teriput suami dulu Abang ni Cina minta derma Untuk rumah kebajikan Kanak-kanak sindrom down nak bagi tak Dia minta apa, apa-apa sajalah Yang berguna, baju ke Telebesen ke Kuitat ke, bangkit, semprit Nak bagi tak abang, bagilah semprit bagi sempit Baru boleh bagi Kalau suami kata Jangan bagi Maka janganlah bagi Melainkan Makanan yang basah Yang takut basi Binasa tu maksudnya Basi Yang tu tak payah minta izin suami Tuan-tuan petang ni posa Tuan-tuan buka Posa dengan Bubur kacang Dimasaknya satu kilo Bubur kacang Dibubur dalam mangkuk Suruh ipui hantar dekat jiran sebelah. Yang tu tak payah minta izin. Pui, hantar bubur ni dekat makcik lehar. Boleh lah tau, tumpah tau. Cakap mak bagi tau. Ipui pun pergi hantar. Elok bukan itu dia panggil ipui. Pui, cakap dekat makcik lehar. Mama nak balik pinggan tu tau. Ni kan, tu tak faham kan? Ha, nampak tak? Takkan makcik lehar nak bagi pinggan kosong itu ada makna tu. Cakap mau anak balik pinggan tu ya, adalah hati mesti bapa buah, buah Melaka. Tak buah Melaka buah Perak. Jadi tuan-tuan, makanan tu cepat binasa, boleh bagi tanpa minta izin suami. Tetapi harus bagi perempuan memberikan bagi seseorang dengan tiada izin suaminya. Maka jika ia berbuat juga nescaya adalah bagi suami itu pahala... ...dan atas perempuan itu berdosa. Okey Ustaz. Sekarang dia tak minta izin pada suami dia. Dia nak bagi juga pada... ...Persatuan Kebajikan Kanak-kanak Down Syndrome tadi ni. Apa hukum dia Ustaz? Dia televisyen ...televesen suami dia itu. Pahala dekat suami... ...dosa dekat isteri. Hmm. Sekarang nak bagi tak bagi? Tosa bagi. Cakap apa... Cakap, suami saya tak ada. Boleh tak ustaz kalau isteri yang ambil duit isteri bagi pada dia? Kalau duit isteri, terpulang. Yang tu tak payah minta izin suami. Isteri pun ada kerja, isteri pun ada, ada kerjaya, isteri pun ada pendapatan. Dia ambil dompet dia, dia buat keluar duit, dia bagi. Ini duit saya, bukan duit suami saya. Maka hukum dia, boleh. Tetapi kalau harta suaminya, tak boleh ambil melengkar daripada izin suami dia. Baik. Dan tiada harus keluar daripada rumah melainkan dengan izin suami. Suami tengah tidur. Isteri keluar pasal nak pergi bazar ramadhan dekat Johor Negara. Pukul 5, isteri duk suami duk tidur lagi. Orang nak semai Asar. Oi abang oi, bangkitlah Asar. Hari cuti ni. Sam pahamlah cuti ni. Ahad, sam paham dah hari Ahad. Bila berubah, bila kena seksa suruh masuk kapi, bila berubah bin Rabah kata, "Ahad." "Ahad." Hari ni anak kita suruh semayang Zuhur, "Ahad." "Ahad." Suruh semayang Subuh, "Ahad." "Ahad." Tak mau bangkit sebab hari ni cuti, "Ahad." ahad. ahad. ahad. Aduh, beza je tuan-tuan kita dengan bila berubah. Bila merobah tak nak masuk kape, dia sebut ahad, ahad, ahad. Hari ni kita anak muda tak mau bangkit sebayang subuh. Ahad, ahad. Kalau cuti kita. Nak tidur lambat, nak bangkit lambat. Baik, dia kata tiada boleh isteri keluar rumah melainkan dengan izin suaminya. Suami tengah tidur. Isteri keluar rumah, pergi pasar rumah kan, Tanpa minta izin daripada pakcik yang tidur. Maka haramlah dia keluar rumah. Boleh tak keju ustaz minta izin? Boleh bang. Hmm. Abang. Hmm. Nak pi pasar Ramadan ni, Ugi, ya. Pergi boleh, duitnya mana? <SILENCIO> okay. Gagal suami. sobih, samet. Mata pejam tapi gagal duit, jumpa pula tu nah pi begini. hukum dia harus. Sunat pi suami tak izinkan. Tapi kalau suami tak izin, bang. Abang. Orang nak nak pi pasar Ramadan ni. Tak sedar tuan-tuan. Isteri tak boleh pergi. Sedar-sedar suami tu pukul 7-10 minit. Lagi 2 minit nak buka puasa baru dia sedar. Dia pergi ke dapur. Mana makan lagi tapah. Mana ada beli abang tidur. Tak boleh minta izin. Pasal apa? Tak tak pergi. Yelah Ustaz Kazim kata tadi kalau tak minta izin suami haram pergi. Sebab tu saya tak pergi. Kita minat teh kosong lah abang. Kita tepuk meja tu sebabnya. Lain kali tak payah minta izin Pergi aja beli apa Alhamdulillah dapat lesen agung Lepas ni tuan-tuan pergi saja Tak payah minta izin dia dah Sebab dia dah bagi dah Lain kali hang pergi aja Tak payah minta izin aku Janji hang buat benda-benda baik Maka kalau suami dah bagi lesen besar macam itu Merdeka lah isteri Tapi suami berlapik Suami kata Melainkan Benda-benda haram hanya yang keluar rumah tanpa izin. Ha, nak pi kedai kah, nak pi kedai buku kah, nak pi beli ikan kah, nak pi pejabat kah, nak pi ofis kah, nak pi pameran kah, silakan pergi tak payah minta izin abang. Tetapi dengan syarat mesti pergi dengan perbuatan yang baik, niat yang baik, jangan buat maksiat. Itulah lesen yang cukup besar, cukup besar tentang malam itu tuan, tuan kena tak Allah. Kari kepala ikan dekat suami itu. Pak saya bagi lesen yang besar macam itu. Mungkin senang nak dapat. Setengah suami. Ingat nak pergi mana. Mesti call I. Kalau I bagi permisi. Baru you boleh pergi. Kalau tidak you duduk di rumah. Seksa rumpuan. Yeah, nak tengok orang sakit susah. Nak baca yasin. Rumah orang susah. Nak main mengaji. Payah. Baik. Kemudian. Ketahuilah. Dan jika dia berbuat juga. Keluar rumah tanpa izin dilaknat Allah kepadanya dilaknat segala malaikat hinggalah dia bertaubat sepanjang perjalanan dia tadi satu langkah isteri mendekatkan kepada neraka suami tak bagi izin dia keluar juga rumah tanpa minta izin selangkah isteri keluar selangkah mendekatkan diri dia kepada neraka Semakin jauh dia berjalan Semakin dekat dia dengan neraka Andai kata dia mati dalam keadaan Keluar rumah tanpa izin tu apa hukum tuan-tuan Ketahui lah Hai segala perempuan Apabila musafir suami kamu Suami pergi umrah Suami pergi kerosos Suami pergi luar negeri suami kerja drebol lori, drebol bah suami pergi musafir. maka janganlah sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main suami tak ada enjoy keluar rumah dengan kawan-kawan lepak bukak posa dekat hotel anak-anak saya dapat 4A tau datuk cukup suka anak dia berupa A, anak A 5A. Hmm, itulah ayah lah ayaga dia pergi semua. Eh hey, cakaplah anak dia berupa A, anak A 10A kita dia. Tu iklan dalam TV tu tertengoklah. Datin-datin duk mesyuarat tu. Sekarang senang, siapa perlu ka tuition, kita mengedukakan yuran yang mudah, hanya kita akses dalam internet saja Cuba tanya Datin-datin dia duk tadi ni, kamu keluar daripada rumah ni minta izin suami lah, tak? Dalam iklan tu lah. Hasbun well, you ke mana? Oh, Hasbun well, eh. Ke LA. Hasbun well, you? Hasbun well, I pergi ke Auckland. Depa seronok tuan dok tu, duduk main mahjung lah. Yang main mahjung cerita apa? tiga. Seronok enjoy. Suami tak ada. Masih-masih seronok lepak di club. Maka kata dia kata apa di sini. Jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main. Dan jangan pula memakai perhiasan sehinggalah suami balik kepada rumah kamu. Oh ni dia. Suami tak ada. Pakai selekek sudah. Selekek ni maknanya apa? Jangan bersoleh. Selekek ni apa? Jangan tabaruj. Jangan maknanya selekek. Pakai skirt. Koyok-koyok je skirt dia. Ni selekek lah ustaz. Bukan. Skirt ni tuan-tuan. Kalau tuan tengok dalam cerita Ahmad al Tahun 1965 Ahmad al -Bab. Bila Piramli cari kambing dia Dalam gua Jin tiga ikut Jin tiga ikut Bapak jin, mak jin, anak jin Hei manusia Itu harta bukan kamu yang punya Itu harta Ahmad al Yang punya Ha ha dia gelap <tuk> Tuan-tuan cuma tengok jin-jin tiga ikut dia pakai skirt. Sebab itu mana-mana orang perempuan yang pakai skirt, ialah adik-beradik -adik jin. Di hati-hati tuan-tuan. Ya saudara sepapan ni. Tak apa sepupu sepapan jin tuan-tuan. Tu -tuan. cerita Mak Albak. Jadi jangan pakai yang macam itu suami tak ada. Bila suami nak balik, kemaskan diri. Tiga hari suami krusus. Hari ni dia balik. Kemaskan diri. Tukar cadar baru. Tukar lapik bantal baru. Beli pewangi Buk sembuh. Macam permugarin sembuh ulang. Dalam terbang-terbang. Suami nak balik. Masak madu tiga rasa. Ikan tiga rasa. Bagaimana tak? Lupa saja pun. Ayam ni lah bersolek. Tengok. Tacap yang mana-mana yang perlu ditacap pakai lah jinjuk ke apa ke untuk suami surat. Mu celok macam ni tak Tengok bawah ni, kita tengok pun takut. Ha, apa salahnya tuan-tuan pakai gede. Kalau tak pakai dia labuh sikit, pakai gede dia kejap sikit. Untuk suami nak balik. Oh, ya Allah. Suami dia sampai-sampai masuk kereta balik hospital. Silap rumah pula dah dia. <laughs> Sila apa betul lah. Lombor rumah tu betul lah. Cuma orang dalam dia telah membuat pembaharuan. Paradigma yang baru. Baik. Kemudian. ketahuilah olehmu. Dan demikian lagi. Jangan sekali-kali menyalahi akan janji suami kamu. Tuan-tuan macam-macam saya ni... Tuan-tuan kalau main mengaji di sekolah saya, saya mengajar pukul sembilan setengah sampai buku sebelah untuk warga warga pencin. Buku sebelah habis lah. Lepas tu masuk kelas Ustaz lain pulak masuk. Giliran saya buku sebelah setiap hari. Kalau tuan-tuan tengok saya ni, bila saya habis mengajar je, orang tunggu saya ni nak jumpa, kadang-kadang macam tunggu hospital klinik Dok tunggu, duduk terkursi Tak ada kita masuk dalam bilik Maka dok jumpa macam-macam Kadang-kadang boleh kita layan Kadang-kadang tak sempat layan Kadang-kadang buat temu janji macam-macam Yang mai lambat Kadang-kadang pukul dua belas Saya nak mengajar pulak tempat lain Dua belas tengah saya nak pergi dah Kadang tunggu sampai ke malam Nak jumpa Macam ni lah ni masalah yang kita dok bincang Masalah suami isteri ni Majoriti yang banyak masalahnya ialah Kerukunan rumah tangga Persoalan rumah tangga Dia tunjuk gambar Saya Dia bawa gambar suami dia Bawa gambar dia Saya kata ustaz Dia kata ustaz Suami saya ni main kayu tiga Saya percaya pada dia selama ini Rupa-rupanya Duit dia Simpanan dia Semua dihabiskan untuk perempuan lain Saya kerja bela anak-anak Yura anak anak Pakaian anak-anak Saya tanggung saya bayar Tapi ini balasan dia pada saya Dia kahwinkah dengan perempuan ini? Nak kata kahwin tidak juga ustaz Bila saya kata abang Kalau abang dah ni saya nak abang kahwin abang Tak ada juga dia kahwin ustaz Jadi apa sebenarnya yang suami saya nak ustaz? Saya kata tak tahu Kena tanya kepada suami. Apa sebenarnya Abah nak? Nak apa? Dia macam ada satu kekosongan. Dia sampai dia terpaksa cari. Itu yang banyak saya jumpa sekarang. Ada mak yang datang jumpa saya bawa gambar anak. Saya tengok gambar menantu ni cukup lawa. Dia kata Ustaz tulurlah tengok anak saya Ustaz. Dia nak tinggalkan menantu ini Nak cari yang lain pula. Saya so, tengok menantu ni ya Allah Tinggal buat apa sayang Apa masalah anak ni Macam-macam masalah Jadi ni tuan-tuan yang kata Hati ni Apa sebab kahwin Apa sebab suami Tanggungjawab suami Tanggungjawab sebagai ayah Yang ni dah Kita tak ambil perhat Sebagai suami Ada kes Bila isteri tengok suami main dengan perempuan lain kalau suami aku boleh main dengan perempuan lain. Aku juga boleh main dengan lelaki-lelaki lain. Ha, yang tu lagi dahsyat. Adil lah Ustaz. Fair and lovely Nah ha, Betul lah tu. Win-win lah Ustaz. Ya, dia main dengan orang lain. Saya main dengan orang lain. Okey. Apa masalah dia? Saya kata. kak puas hati kak main dengan orang lain? Kak tak rasa bersalah Mesti akak rasa salah Ketenangan jiwa tetap tak dapat Sebab itu Tuan-tuan Suami-suami Kalau Isteri buat perangai Perkara yang perlu kita kena tanya Apa yang kita buat pada isteri kita Sampai dia boleh buat perangai Kadang-kadang punca dia buat perangai Daripada kita Kita lebih bercinta dengan orang tapi kita tak bercinta dengan isteri kita sendiri. Cuba kita bercinta dengan isteri kita. Duk saja-saja hantar -saja SMS. Dalam hari ni, berapa kalilah tuan-tuan ada SMS. Ustaz, saya tak pernah SMS kat isteri saya. Sebab dia tak ada handphone. Yalah, betul lah Ni kita duk SMS dengan orang lain. Apa kabar? You di mana? I miss you. Okay, see you. Isteri pun dia nak macam itu. Apa salahnya kita duduk di pejabat? Telepon, hentak, sesejah dia. Malang ni makan apa? Buka puasa malang ni dengan apa? Dia rasa bahawa ada seorang lelaki-lelaki yang memerhatikan dia. Ada seorang lelaki-lelaki yang perhati dia. Ada seorang lelaki-lelaki yang ambil berat tentang dia. Yang tu yang dia nak. Tetapi ada suami yang lebih seronok. SMS dengan perempuan lain. Dia lebih seronok SMS dengan lain, bermesra dengan lain. Sebab tu nak tahu suami kita ni baik tak baik, cuba isteri pegang telefon ya? Abang, hari ni abang bawa telefon saya, saya bawa telefon abang. Agak-agak dia bagi tak? Ambil lah, kalau ambil lah tak ada rahsia. Eh, hey, hey, hey. jangan jangan jangan jangan. Maknanya ada nak rahsia di sebalik batu itu. Tapi kadang-kadang suaminya cerdik Ambil lah Pegang-pegang-pegang Rupanya dia ada satu lagi spek Satu lagi ni tuan-tuan Kat Satu lagi ni pulanglah lah tuan-tuan Sebab tu kita dengan isteri Saya sebut pada tuan-tuan banyak kali dah Jangan Sesekali menipu Kepercayaan yang rumah bagi pada kita Boleh keluar mengaji Pergilah mengaji betul-betul Jangan keluar daripada rumah pakai kepiah pakai baju Melayu sampai tengah jalan, kepiah lempong ke belakang, baju Melayu lempong belakang Tuh dia, umbrella punya baju keluar. Pukul 10.30 balik. Aduh. Lamo betul Ustaz Ghazali kuliah eh, lamo betul dia. Lengo apa? Sampai dating kat mana tu? Sekali dia mik tahu, ha, ah, lepas tu tuan-tuan habislah. Nak pi mana pun dia ikut. Nak pi mengaji pun dia ikut. Sebab tu orang perempuan dia mudah terpercaya Orang perempuan ni bukannya Senang terpedaya Cuma susah Senang percaya Itu ha, sifat orang perempuan Ada orang kata kat saya, Ustaz, saya Orang perempuan ni kena tipu selalu kena tipu Tak jantan tipu, laparlah, tipu Saya kata orang perempuan Bukannya senang terpedaya Cuma masalah mereka ni Senang percaya Senang percaya, lain. Senang terpedaya, lain. Kalau isteri kita minta maaf. Isteri cium tangan kita. Isteri pegang lutut kita. Minta maaf. Kita tengah tidur di atas katil. Dia pegang kaki kita, Abang. Maafkan saya. Maafkan segala kesalahan saya, Abang. Maafkanlah. Itu dah benda-benda yang dulu-dulu. Tengah jadi kes dia unkit. Belum kahwin dia mungkit. Kamu ni sebelum nikah dengan aku. Terlalu banyak jantan. Itu yang jadi naik balik. Bila dah tiba perasaan minta maaf. Sudah. Dia dah balik ke pangkal jalan. Sudah. Walaupun berat bunyi dia. Tetapi itulah ujian untuk kita. Sebagai suami yang soleh. Kalau kita nak jadi Baik al nas, Yang menahan marah dalam hati Dan yang memberi maaf dan ampun kepada manusia Itulah orang yang disebut sebagai Orang bertakwa Jadi tuan-tuan ini -tuan, rahmati Allah Memang nak memaafkan orang susah Nak minta maaf senang Tetapi yang lebih besar ialah Pahalanya bagi orang yang minta maaf Pahala yang paling besar ialah orang yang memberi maaf daripada orang yang minta maaf. Jadi bila suami kita minta maaf, isteri kita minta maaf, maafkan saja. Yang lepas tu sudah abang tak nak lagi berulang benda-benda. Sebab kadang-kadang berlakunya benda-benda yang tidak elok itu, kadang-kadang punca daripada kita. Kita biarkan isteri orang seorang kita biarkan isteri terabai. Dia nak kawan Dia nak dibelai Dia nak diberi perhatian Tiba-tiba orang sebelah rumah pula layan Jadi ya Orang sebelah rumah pula Isteri tinggal di kampung ha? Jadi Sebab itu Jangan biarkan kosong Jangan biarkan suami-suami akak-akak ni kosong hati dah. Bila kosong Jadilah Penuhkan hati-hati suami Abang, ahak ni kita pergi mancing Okey Jangan biar dia benung menung itulah yang menjadikan hati kosong Dan jangan biarkan orang lain hebat di mata suami kita Jangan biarkan perempuan lain hebat di mata suami kita Suami kita dah kata Aku tengok abang tengok dia ke Macam orang muda no. Umur 48 Macam muda no. ha, Maknanya suami kita tengok perempuan tu hebat sekarang macam mana kita nak suruh suami kita hebat Pada pandangan suami pada kita Kena cari jalan Jangan suntik botok sudah Kena cari jalan Supaya kekosongan itu terisi Bila kekosongan itu Tuan-tuan biarkan dia makin membesar Itu yang jadi macam-macam masalah itu Satu isteri Hantar surat kepada saya Dia kata ustaz ini suami saya Ini saya dan ini adalah perempuan yang suami saya nak tinggalkan saya sebab nak ambil perempuan ini. Bila saya dapat pos laju itu, dalam sejam saya dapat dia telefon saya. Dia kata, Ustaz dah dapat dah gambar kami Ustaz? Sudah. Jadi Ustaz bolehkah tolong saya? InsyaAllah saya tolong. Saya nak tanya akak, akak tu yang, yang, yang duduk sebelah suami tu ke? Laki-laki tu? Haa. Laki-laki dia tuan-tuan Ya Allah Kalau nak banding saya ni Kira Kira saya ni nak bad lah kira... Kan jauh lah kan Pakai baju batik pula kan Pakai spread hitam ke kemas ha. Ni pasal pakai piah Tuan-tuan nampak tua ha. Bila buka piah Belah tengah pula oh, right. Kira menang saya lagi ha. Tapi isteri dia tuan-tuan Allah Saya kata akak macam ni rupa akak pun dia nak cari hak sebelah ni. Saya tengok sebelah tu. Hmm, Tak tahu Ustaz. Dia kata akak tak lawa. Dia kata hak tu lawa juga. tuan tentang bayar akak tengok. Saya kata macam ni pun dia cari lain. Dia tinggalkan akak tak balik-balik macam ni. Ha hmm, Ustaz. Dia cari hak tu juga. Duk di rumah perempuan tu. Kawin pun tidak Ustaz. Nafkah tak bagi dah 3 bulan dah Ustaz. Dalam hati saya kata, ya Allah, macam ni dapat isteri punya lawa pun Han tak syukur lagi. Orang lain tu jenuh cari isteri tak jumpa-jumpa. Asal tunang puteri, asal puteri tunang. Dia dah dapat isteri lawa dia tak menghargai, tuan-tuan. Dia tak tengok nu yang apa? Kekasihku yang pertama namanya Siti Pa. Baru nak berbaik-baik. Siti Pah dah pindah. Melepaslah juga. Kan kesian gak dia tuan-tuan. Kekasihku yang kedua namanya. Siti Jah. Elok nak berkenalan. Mak bapak Tijah tak suka. Melepaslah juga. Kesian tuan-tuan. Kamu dah dapat isteri kamu tak bela, Allahu Akbar. Saya kata, kak dah suami macam itu. Kak bagilah kahwin kak. Kak bagilah kahwin. Tak nak lah Ustaz. Awak macam mana? Dia nak kahwin. Saya cakap macam itu. Dia nak kahwin. Kak izinkan lah Daripada dia duduk di rumah perempuan tu. Entah apa dia buat kita tak tahu. Nak selamatkan dia. Bagilah dia menikah. Kalau Ustaz tak boleh saya bercerahan. Pulang lah. semalam tuan-tuan. Habis kuliah kita semalam datang. Tiga orang mai jumpa saya semalam. Malam tadi. Nak minta pendapat. Tu ya saya boleh lewat pada tadi. Setanya ada masalah apa ni? Masalah saya ustaz inilah masalah isteri suami isteri. Dia suruh isteri dia bercakap. Mama Vamoslah bagi tahu. Nak minta pendapat ustaz. Saya ni bermadu. Oh, ya ke? Inilah madu saya. Sebelah ni, oh datang tiga-tiga orang tuan-tuan. Minta saya bagi nasihat. Saya kata ni madu dua-dua ni. Haa, kami tinggal serumah. Itu pun salah lagi. Tak adalah saja minta nasihat pada ustaz. Saya kata patut saya minta nasihat ke abang. Macam mana apa boleh buat? <laughs> Bukan abang minta nasihat pada saya. Patut saya kena belajar dengan abang. Macam mana abang boleh take dua-dua orang macam ni. Kena tak spring ni tuan-tuan. Ni dia tanya pada kita. Allahu tuan-tuan. Alhamdulillah. Isteri dia izinkan suami dia kahwin. Mula-mula dia kata, Feras juga. Tapi bila kenangkan ini satu ibadah. Nak selamatkan daripada buat benda tak elok. Saya reda ustaz. Makan surumah. Tidur surumah. Duduk surumah. Saya tanya anak ada apa orang? Anak ada empat. Anak boleh terima anak makcik baru? Boleh tak? Alhamdulillah. Sepanjang mereka jumpa saya tu. Tangan madu ni dua-dua duduk pegang ni. Boleh duduk cuik kawan hang, Cewet kawan hang. Allahuakbar. Subhanallah. Saya pun nak dia kata. Eh, dia tak nak jumpa. Madu ni duduk pegang sama-sama madu tangan. Duduk cuik. Madu kau cakap lah. Kau ha, cakap. Belik lah. eh. tuan-tuan. Yang saya jumpa madu ni dia bercakap. Oh, yang tu banyak. Dua madu nak jumpa saya. Dia tunggu kat pintu bagar. Dia seorang madu masuk. Tu nampak tak? Dia main tu. Mana tadi dia jumpa dia jumpa tu nampak tak? Saya pun nak takut lagi dia main menjabatku bergaduh sampai saya laku. Main bomba pula lah nak selesaikan masalah ni. Nak padan api marah ni. Tapi semalam ni saya kata dekat abang Yang menikah dua ni Abang buat leelok Kalau boleh saya nak panggil majalah Temuramuh abang berdua ni Kau berdua ni Tunjuk pada masyarakat Bahawa pulih gami ni manis Pulih gami ni kalau kena gayanya je seronok Pulih gami ni Kalau kena pada gayanya Bukan kata suami tu seronok Dua-dua isteri ni seronok tuan-tuan Semalam saya jumpalah di masjid tuan-tuan ni Seronok tu kik-kik-kik ki, gelap. Dia nak main sekolah saya bulan Ramadhan ni. Akhir bulan Ramadhan ni nak pergi duduk. Sekolah saya, sekolah pondok saya di tuan-tuan, di Al-Barakah ni. Tiap-tiap bulan Ramadhan. Kami buat kiam daripada malam pertama. Kami buat tarawih. Lapan rokaat. Lepas tu baca kitab. Habis pukul 10 suku habislah. Kemudian pukul 3.30 datang balik. Bangun balik. Pukul 4 pagi buat lagi 20. Apa nama 20 rakaat? Lagi apa nama 12 rakaat. Sampai jam 5 pagi. Habis 5 pagi sahur, sampai subuh. Lepas subuh mengaji lagi. Sampai 6.30. 9.30 mengaji lagi sampai jam 12.30. Kemudian balik ku ke pondok masing-masing tadarus Quran sampai maghrib. Buka puasa disediakan, sahur disediakan. Amai orang tuan-tuan jika tuan-tuan yang mana dah pencin tahun depan ataupun tahun ini ada lagi-lagi 10 hari ni nak rasa bila duduk di pondok satu pondok boleh masuk 3 orang bilik air ada dapur pun ada suami so, isteri boleh duduk sekali silakan mengaji 24 jam tuan-tuan dah berlama dah kita posa asal posa tidur asal tidur posa apa salah kita tumpu tu-tu ada makji yang dah khatam dua kali dalam Quran yang paling tua yang masuk 84 cikgu Azizah daripada daripada Taiping yang paling jauh Terengganu datang dua orang perempuan daripada Terengganu daripada Dengkil datang ni tuan-tuan cuba buat di Surau ni pun boleh buat kami tidak tunggu 10 malam terakhir kami buat daripada malam pertama Ramadan Ya, malam pertambahan Ramadan, tak pernah kunci surau kami, lampu tak pernah padam. Penuh dengan aktiviti siang dan malam. Baik. Kemudian dan jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Dan kata Imam Al-Ghazali adalah seorang lelaki keluar bermusafir. Dan berjanji dengan istrinya Jangan keluar daripada rumah Abang nak jalan ni Abang dah tinggalkan makanan Abang dah tinggalkan minuman Abang dah tinggalkan semua benda dalam rumah Tak ada sebab kamu nak keluar rumah lagi Semua dah cukup Isteri pun kata Baiklah Mereka ini duduk di tingkat atas Bapak si perempuan Duduk di tingkat bawah Dengan takdir Allah Bapak si perempuan sakit nak turun ke bawah tu, suami pesan, jangan turun ke mana-mana. Di tingkap, dia buka tingkap. Orang datang ziarah dia. bapa dia. Perempuan ni kata pada tetamu yang datang menziarah bapaknya. Boleh tak tolong saya? Tanya pada Rasulullah. Boleh tak saya turun untuk lihat bapa saya? Sedangkan saya dah berjanji dengan suami saya. Saya tidak mau kemana mana dan suami saya tidak izinkan. Sahabat-sahabat balik bagi tahu pada Rasulullah, perempuan ini minta izin nak turun. Rasulullah kata, balik bagi tahu dekat si perempuan, taat dia kepada suami dia, jangan turun. Tu dia tuan-tuan. Bapa sendiri sakit ni, Nabi kata taat pada suami. Suami dah janji tak mau turun, jangan turun. Akhirnya bapak dia mati. Orang datang ziarah lagi. Boleh tak tolong saya. bagitahu pada Rasulullah. Saya minta izin nak turun. Nak ziarah mayat bapa saya. Nabi kata. Ta'at pada suami kamu. Tak turun tuan-tuan. Dia tengok daripada tingkat je orang rusung bapak. Besok paginya Rasulullah panggil sahabat. Kamu pergi rumah perempuan tadi. Bagi tahu kamu kepada perempuan itu. Bapak kamu adalah ahli syurga Dengan sebab kamu taat kepada suami Balasan mendidik anak yang taat Ialah syurga kepada bapak kamu Yang mati siang semalam. sebalam Nak syurga ke Nak tengok bapak Biarlah tak tengok bapak pun Janji bapak masuk syurga Apa makna kita pergi tengok bapak tetapi bila tentu syurga pada bapa, Yang yang kita kena faham Daripada hadis ni Apa-apa pun utamakan syurga dulu Saya bila baca paper Ada satu DJ radio Anak dia baru mati sebelum bosa Buat awal tanya dia apa Yang yang syahdu pada pagi raya akan datang Sudah pasti kami Suami isteri teringat pada anak kami Raya tau ini tak bermakna Sebab anak kami mati tak bermakna puluh otak dengan mu. Bengok. Anak orang dua tahun. Dua tahun ni masuk syurga. Apa makna anak umur 22 tahun. Raya ni penuh di rumah. Bawa balik. Belum tentu amalan dia syurga. Biarlah budak itu mat mati. Demam panas ke apa ke. Bukankah dua tahun tak ada dosa. Pompom -pom syurga. La ilaha illallah. Dia ada kisah nak raya juga dutan tu dah ya, ni fikirkan raya raya raya raya kita ni bab raya ni ke nostalgia semua anak mati teringat bapak mati teringat suami mati teringat tu yang takbir raya orang Melayu ni slow Allahu akbar Allah kita dengar apa sedih sedangkan takbir orang-orang Arab mana dia ada sedih-sedih dutan -sedih, tentu cuba pergi Pakistan ke Arab. Mesir. Mana ada macam kita ni? Allahu Akbar Allah. tu yang teriak tu. Itu imam leleh air mata. Itu bila teriak. Yang ha, isteri di rumah teriak. Teringat ke arwah suami. Orang Arab dia pun lain. Eh. Orang Pakistan boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillah ilham. Allahu Akbar kabira. Dia pun dia itu. Tak sedih langsung tuan, -tuan. Kita dia kata, la Ya Allah, ni raya baru, raya ni menang. Mana boleh menang untuk sedihnya, menang seronok. Kita menang pingat perak pun kita seronok, dapat datuk. Tambah menang pingat mat. Tan Sri apa kita bagi. Tiba-tiba menang kita sedih Orang Batukura sebut sebek Ustaz Zuhir orang Kedah pun sebut sebek Sebek ni makna sedih kan? Raya dia kena ceria-ceria Yang sedih-sedih tu sudahlah. Anak mati kecil Syurga Apa yang kita nak sedih Baik kemudian Sedih bagi anak mati Ni masa mati saja Lepas-lepas tu reda sudah Baik, saya potongkan cerita tu panjang. Sangat besar, tuan-tuan. Kalian baca banyak-banyak. Nah, Saya potong bagi ringkasnya. Dan setengah daripada adab yang lazim. Baik, sekarang kita masuk tajuk yang baru. Adab-adab yang lazim. Seorang isteri kepada suami. Ini adab. Nah, Adab. Nah? Adab yang lazim atas isterinya ialah... Kasih dan sayang ia atas segala suam, keluarga suaminya kawin dengan duda dengan anak-anak suami yang duda tadi kena sayang mak tiri kena sayang pada anak tiri sebab kita dah kahwin dengan bapak dia kena sayang bukan anak saya anakku isteri lagi seorang bukan anak saya so, dia anak kita dah bila kita kahwin dengan suami sekalipun haram kahwin dengan kita tak batal air semayang dah. Mana anak kita lah walaupun anak tiri. Kenalah sayang. Keluarga dia. Ini adab. Kena sayang kepada mak mertuanya. pun mak mertua tak sayang pada isteri. Mak mertua dia datang rumah menantu. Ni, cek. Cek habis ni. Ada habuk ke tidak? Tu. Eh lah TV tu. Tapi tingkat turbin cek. Semua cek. Menantu ni cukup menyampa Dia buat macam mana Mak ni kerjanya inspektor Memang cek sayalah Inspektor bas dulu ni Kerja duk cek orang saja Kena sabar macam banyak lah tuan -tuan. Dia buat macam mana Dah mak Bila kahwin dengan anak secara otomatik Mak bapak dia pun kita kahwin sekali Dia telah menjadi keluarga kita Tuan saya dirahmati Allah Sebut tentang keluarga ni tak putih sedara janganlah putih sedara dengan sebab harta kadang-kadang kita putih sedara dengan harta pusaka hari raya tak balik sebab rumah pusaka dah kepat dekat abang dapat dekat akak tak pijak kita rumah lantaklah tuan-tuan dia tipu dalam pembahagian harta pusaka itu dia dengan Tuhan tetapi sebagai adik sebagai keluarga jangan putus silaturahim singgah rumah dia walaupun dia buang keluarga kita kadang-kadang bergaduh adik-beradik ni pasal anak adik masuk universiti anak akak masuk universiti timbul jeles kadang-kadang bergaduh adik-beradik hanya kerana menantu menantu dia pangkat besar menantu dia pangkat kecil pun bergaduh juga benda yang remeh-remeh ni tak payahlah tuan-tuan ada satu orang hantar surat pada saya ni Dekat lapan muka Lapan muka Minta saya baca Dan minta saya ulas Dalam ceramah Nanti bila buat CD Saya nak baca, nak bagi CD tu Saya nak CD Ustaz Ustaz bagi tahu, tajuk apa Yang ni yang saya ulas hari ni Jadi kalau pak saya harta Sampai mana harta tu Boleh kita Nak pergi tuan-tuan Adik beradik Dia takkan putus Nasab keturunan, Harta boleh putus Kita jual dekat orang lain Harta itu bukan lagi harta kita Bila kita dah bagi dekat orang lain harta itu Maka harta itu bukan hak milik kita Tetapi sadara kita tidak putus Walaupun dia miskin ada adik abang yang putihkan sedara sebab dia kaya, adik kakak dia miskin, dia putih, tak mengaku adik-adik ini orang yang lupa daratan ingat kita pernah berada pada rahim yang satu berkongsi rahim dengan ibu kita pernah berkongsi makan nasi dalam satu periuk yang sama kita pernah berkongsi kuali, ibu kita goreng ikan yang sama Malah kita pernah dibahagi-bahagikan cucu kodok. cok kodok tu, ibu bahagikan seorang tujuh biji. Supaya adik-beradik tak bergaduh. Seorang tujuh letak, ambil semua satu. Itulah menteri keuangan paling hebat, mak kita. Anak ramai macam mana pun, makan mesti cukup. Anak ramai macam mana pun, mak bapak akan buat anak-anak makan sampai dapat. Menteri Keuangan nombor satu dan Menteri Keuangan nombor dua yang paling cekap sebenarnya ialah Mak bapak kita tuan-tuan Sampai kita boleh masuk universiti, boleh tawin, boleh sekolah Walaupun mak bapak kita hanya penoreh di getah Macam mana dia boleh susun elok-elok keuangan sampai jadi begitu teratur Sampai anak-anak dia semua menjadi Kalau kita ingat macam itu Maka tidak ada sebab untuk kita bergaduh hanya soalan-soalan yang kecil. Kata-kata yang mengguris perasaan. Tebalkan muka. Yang penting Allah suruh sambung. Jadi tuan-tuan adat lazim yang pertama bagi seorang isteri ialah Sayang kepada keluarga suami. Sayang kepada harta suami. Sayang dan memelihara suami. Sayang dan memelihara ketika suami tidak ada. Dan sayang kepada segala kerabat suami. Sayang kepada segala anak-anak suami. Dan jangan memaki anaknya. Isteri-isteri tolong jangan maki anak suami. Degih. Budak tak guna degih. Jangan, jangan, jangan. Cari jalan. Sebab itu ada orang yang kahwin nomor dua. Isteri nomor satu bercerai ataupun mati. Dia nak kahwin isteri nombor dua. Dia pilih janda juga. Jarang dia ambil anak dara Dia pilih janda juga. Sebab apa? Sebab janda lebih memahami. Memelihara anak daripada anak dara Walaupun adanya kahwin dengan anak dara Tapi yang banyak kita jumpa. Kahwin dengan janda juga. Paksa apa? Paksa janda lebih sabar. Dengan kerenak budak-budak. Sebab sudah ada pengalaman. Dan yang terakhir. Dan... Jangan pula melawan perkataan suami Jangan lawan Diam sudah Kalau tak setuju Cakap apa benda tak setuju Dengan pasangan madu semalam Saya cakap Jangan simpan-simpan Tak betul suami tegur Abang, saya nak tegur abang sikit Jangan simpan Simpan terlalu lama, lama jadi gunung berapi Cakap ala elok, -elok. Abang, abang tak adil dalam bab ini Abang, saya tak puas hati dalam bab ini Tolong cakap elok-elok Jangan lawan Jangan isteri ni suka melawan Kenapa kamu buat? Macam itu Ku suka orang lah. Isteri jawab, ku suka orang lah. Di belakang tu ada, ada halul je perkataan ni. Orang tahu lah. Dia bunyi huh. Orang tahu lah. Tak payah Sekurang, kan? ha, dia bunyi hmm, hmm. Yang tu pun dosa Kenapa buat Minta maaf lah abang kalau saya silap Dah selesai masalah. misalnya Kenang, kan? Kenapa buat macam itu Minta maaf abang saya tersilap Dah Tapi ustaz saya dah minta maaf Dia nak ngomel lagi ustaz Atau segeram tu Pergi ke dapur Dengan layan suami Pergi ke dapur ambil pisau belah bawah. Insya Allah suami patah balik degustasi pelan pelan tu. Nih cari nak aku ni. Tenang. Isteri bila belite, suami diam. Dengan jangan layan. Tak motor. Pergi tengok gajah tu. Zu dekat. Naik kereta api hiturong, agak-agak sejuk balik. Dengan layan dan isteri tak lama berlate habis kuat 15 minit paling panjang itu rekod tak ada isteri yang berlate sejam tentu kena kenang isteri mengandung 9 bulan isteri menyusu 2 tahun isteri bangun tukar lampin anak boh minyak telon dekat perut anak berapa tahun isteri tak tak puas tidur tak lena tidur apa tahu dia baru beletek 15 tahun. Takkan tuan-tuan tak boleh tengok dia susah bertahun-tahun. Biarlah dia beletek. Itu adalah hebohan untuk orang perempuan. Kenangkan dia mengandungkan anak kita 8 orang. 9 kali 8. Berapa lama berat kandungan dia tuan-tuan. Dia diam, dia sabar. Dia. Walaupun orang pening. Kamu lihat saya kejumpungan tuan-tuan. Asyik mengandung ke jumpa kamu? Orang perli dia. Kadang-kadang nurse kata dekat dia. Akak, oh bagilah walaik pula mengandung. Dia tak tahu ke akak je ya, akak. Dia mengandung juga tuan-tuan. Kadang-kadang mak di kampung dah warning. Kalau kamu mengandung lagi, mak tak datang bela cucu, jaga kamu. Dia tekak mengandung juga. Kenapa tuan-tuan marah dia? Benci pada dia? 15 minit saja dia beletek. Sedangkan 15 minit dia beletek, laut tiga jenis waktu berbuka. Agak-agak dua jenis tuan-tuan. Warna hijau satu, warna merah satu. Takkan kita tak boleh sabar sikit. Yang ni yang kita kena faham. Daripada perhubungan kita sebagai suami, isteri. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan hadapan. Jika Allah Ta'ala izinkan. Kita sudahi dengan surah Al-As.